haraitzen duzu ez, irratiko zentrikerratiko geiserretegian zuteten eta astero astero ez baino biastetik behin saiatzen gara gero gripeak eta gure lanen kostumeare gaituzte ba bueno biastetik bain egiteko asmoa daukagu ba, kolorazioa colorasioa ba, eta telefonoaren bestaldean askekintzako ba nach. daukagu kaixo arratsaldeon opatchaldeon jarra zemon gabilza zemon ge ondo Elurra, edo elurbilla Ez de baim esteko eta baim goz bila baino, ba, ez de biluziagal duko. Ez atengenu, ba, bihaztetik behin, pentsaten genu laikitea kolorezioa, oazkenean, ba gauzabate bategatik bestaren gatik, ba, atzeratu ingenun aurreko astean, mm. e, eta, karo, eta gaia, gaia pilatzen zaizkigu, ez? Eh? ere horba genitun batzuk apuntatuta egiteko, eta gero oiei ba, aztea, jun, aztea etorri, ba, gehitu iten zaie. Baina egin goduguna da pixka bat atzera, jun, zen, niko goratzen duia aurrekoan egin genuenean, bigarren kolaborazioen genuenean, aipatu genula nola ba, zenutela azkekin zakoek, ba, eguz kritalde ekologiztarekin alako ba, ezta bat, eta txerri biendamdarra, ez da, geto zondo esan dudak, hau da, biendameko txerria direla eta eta hor pixka bat egontzela komunikatu en, ba, ba, junetorri bat, bai, eta zuena zen ekologismotik, ba, antiespezizmora, holako, holako, ze, bueno, kontatu, zer da gertatu dena? Zuko beto esplikatuko duzu. <risa> bai, esan dezun, bezela, berez da, hau, abendu buka eran gertatuzan zerbait da, Baina bueno, ba, denbora ezdone eman, ba gaur kontatu koize, bizkat berando, baina bueno. bueno ba, hemen, eh tausa eguzki talde ekologistak atea sola e, komunikatu bat, esatentzuna, ba, nola Gipuzko komenditan dabiltzen askske etzerri Vietnamitak. Ba ziurrenik bertako abiltzainek askauta o maskotatzat zituztenak. Eta orduan, ba, arazoa omen da, ba, zurdekin naztu ezkeo ba, bertako espezia autoktona arriskun jartzen dala. Eta hu ekibiteko, jaurlaritzai ba, neurrikartza eskatzen zuten. Ordun gukau ikusita ba, kontrakomunikatu bat itarabaki genuen, espezietik banakora eta ekologizmotik anti-espezisora. Taula pixkan laburtuz, ba, gure ikuspuntu antiespezista eta animalista barri utziz. Basaten genuen bertan, ba, txerrik ez diela arazo bat, azkenen biktimaz diela. Eta gu oso pozik garela ba, txerri hauek azkatasuna lortu dutelako gure mendietan. Eguzki, ba, talde ekologista bat izanik, espezieen kontxerbazia dauk elburuna guzi. Eta horregatik, ba, azkotan norbanako interesak azten dituen. Eta ordun ba, interesabek azten dienen, ezpezien arteko maiaketa bat ematen da. Eta maiaketa horretan, ba, diskriminautak, azunetan, ba, txerrik atea e? Guk, <coughs> da, ez? Guk, garbi utxina ideuna da, guztiek daukela azke izateko eskubidea, eta espezieek berdin dola. Azken baten espezia espezia bera, ez da sentitzeko bai zerbait. Eta barrantzia dunan orbanakoa dala. Horrekoa sentitzen dula. Mm -hmm. Hor dagoen nada, pixka batez, horren atzean dago e, terminori erabiltzen dena de espeziein baditzaileena, ez da? Nola bai bakan poti, ketorritakoak, eta hemengoari ari kalte gindizai oken, ara bai beste espeziei, edo bai hemengo landaretzari, edo hemengo... Hemengonek azaritzari kalte gindiz aioke, ba, espezieak direla, eta bueno, lako ikusitu guak beste, beste batzuta baita, es? Ba, joida. Aue, saleten bezala, hauek bertako espezie horren kontxervazion zentratzen die ekologistaak direlako. Baina e, norbanakoa uste du guzti horren gainetik daula. Azken txerrik ez dauki inyungo erruik onea karri dituztela eta hemen esplotatuk izan diela. Azkenen askatasunel hortu du eta guri da importaz eguna. Eta ez gero zen asketa sortuko dien, edo zer. Horre ere kritikatu zenuten gero, ozea ez, lebalde aldizkaria, ez? Ze horre ere agertu vale. ziren halako ba, espeziekin e, zer egin daitekin eta bueno, argazki batzuketola nahiko nahiko fuerteak ikusten ziren, ez? Artikulo horretan bai, debaldeko kine antzeko zerbait kertauzan, hauek atea zuen artikuloa deuten zana espeziein baditzaiak. Eta bertan, ba, bueno, asaltzen zuen, ba, delako plaga biek kontrolatzeko modu bat, hauek sukaldatzen ikastea zala. Ta bueno, asaltzen zuen nola sukaldau, argazki batzuk zeren baita, animaliauek hilda asaltzen zienak, eta guk ba, Hahauikusita ba, erantzun bat eman bar geniela erabaki genuen eta erantzun horretan ba esaten gen mund nola animalik ez gen osagaiekez eta pixkaz ba ja veganismoa sartu genun eta veganismo ideiana gu asaltzeko aprobetso genuen. eta houeke ba, bueno, ba, guzkikok bezala astu ditue animalin interesak eta hauek ere ba, sufritzeko gaitasuna dutela. Eta, mm. bueno, ba, bigauztauek, ba, onnioain laur-laurreina ezazaltzen, baino bizkatatzea jota abendu arte, ba, Facebooken alituzte irakurri osori. Mm -hmm. Ba, egainera, bueno, esantzen urte, amaierako... Ba bueno, egon ziren polemika pare batez eta honein inguruan ba bueno, eta gainera bueno, horda horda des bai e komunikatu azuenak eta ba, zuen Facebookean daude. Eh, bueno, ba, kritikatik ba laguntzara, esta, beste gai ba gen aurreko asteralako zen, osa, komentatzen zen igun prestazioak eginenean, sarautzen defenestre jaialdian negontzinena 5arenan ustutela eta bertako dirua zela xakentzako. Eta odan galetzen genezun guk, eta zer da xak. Eta odan, ma, bueno, ba, salte bat diguzu zer de... Bueno, kontzertu a e, Jai Aldi Avera de Fenestre zer dena ipate zakezu. Eta sarautzeko putzu zulo egiten dena ez. Eta, eta ea zer den xak hori. Bueno, agun horretan, kontzertu kontzien. Eta janari veganoare egon zan. Eta zuke zandezun bezala, baur atera dirua eta xakeko hauzi peratu hilaguntzeko. Eta zer den xak? Ba, xak, xaken die inizialak. Eta hauek inglesez nahi du ezan stop hunting down animal cruelty. <laughs> Zagiton da zango nun. euskeraz izango zan gelditu hunting down animalien krudelkeria. Edo bantzeko zerbait. Orduan, xak hau da eh bat sortu zana HLS-teko El Burukin. HLS da Munduko Esperimentazio Zentro handina. eta kampaña honen helburu izan, ba Mars izeneko Munduko Aseguradora Andina, laborategi honekin Lanet-e ustea. Taulortzen bazuen, ba HLS-ek itzinbarko zen, zein Galaterran ba ilegala da enpresagatek aseguradoraik ezeukitzea. Orduan, ba, urtetako presioa eta borrokan ondorioz lortu zen marxiek finanziatzei ustea. Baina, atzaldu zen ingalaterrako gobernoe eta behasken ezan, ba, aseguradora bezala. Zaurregatik, ba, gaur egun atxelesek zabalik jarraitzen do, eta egunero eundakan animali hil eta torturatzen ditu <risa> imaginago ezin ditugu modu cruelenetan mm -hmm. eta eh, beitarten ba, xakeko kanpaina honetan euntzen zenbait aktivistak bai de sufritzen estatuan errepresio horra mm -hmm. Je, Jendea eta espetxean dago edo bestela multa kizunak etolakoa dira edo badago jendea Sigurtu taia espetxe zer ekin. Batzuk eundia espetxan beste batzuk zahidare holandatik estradita izateko eta gero beste batzuk ba, dirua behar dute isunak eta e, ordeintzeko denetik dago pizkan. Mm -hmm. Ta, jendazko, bildu zenetan, jai aldian Ta... Eta diru, mordoska bildu zen, edo... <laughs> ba, ez dakit, ez dakit asko bildu zen, edo ez, egi, en un, un galdeitu, ose, a beres, ez da, gukera maten deun zer, bai, eta ez dakit, ah. ez dakit, da baina bai ondo Ah, ba, oso ondo. Bale, honen e, inguruko informazioa haukitzeko baita, rexake buruzko informazioa, pentsatu zuen zure, Facebooken ere, ongo dire, loturak, lo bai, eh, eta... Gure Facebooken aurkitu daikena da, ba, Sakeko elkartasune aierazteko idattz izan komunikatula bur bat eta bestela ba xakeai ba, buruz jendekeio nahi baldin baddo jakin ba interneten bilau eta azalduko za osa interesgarria da oso oso kanpaina potentzia izan zen. Ondo, eta, bueno, bagen ba unbeste gaibat baitare, gorkorako, baina, bueno, urrengora kutxiko dugu zehendikanez zurrumi joaren erdierdian, zabiltzatetizan da, ordi ziako goierriko eskola batean, bakertatu zena, e, hilabete bukarean urterriaren hogeita, marrean baurek intzuten festo bat, eta hori ezueen web, hor, web horrian, edo Facebooken zatzen dena, ba, bideoa ikusi alizango dut, eta berten ikusten dira ikasle batzu, ba ba pasques una etanola tratatzen ditu ustedes hainbat eta hainbat animalit herriak eta astoak eta ikusten dira Baina, bueno hori comenta todos os algia en ustedes ere hori or... o bero, vero vero dagota su seguras que tenemos duzu tan información ba, eta aparte beste da de gente luzatuko gen un saioa eta vale Vale, usten ostendugu rengorako, baina nagian bai esendugu una utzida, claro, este buru honetan gutxe nese menoreta, bai, pentsatzu Donostia nere, bai, e Calderería dira, horretan ere, ba jarri duzu, aurrekotan, ba, bai RG Mago, bai violent alakoetan jarri duzuen e, besela, animalien vanimalien erabil, e, erabil garritas, e, bueno, no la erabiltzen dian animaliak, eh, segoe alako jaletan está. Bai, askek pintzatik xaratu nai de da, baurtero Egun honetan e, ematen da animalin erabilpena. Pasadanazten, e, goita maikan, donostin ospatu zuten, eta bertan, ba, zeinbait, poni eta asto behartu kezatzen, gau oso zehar, hau gurdik tiratu zibiltzera. Eta ba urtero, koinzitzen doba baita oso guraldi eta urten ere zufritu barri izan dute hotza e, eurria eta kaskabarra, kriston zarataz aparten. Guztionen ardura, donostiko kasun, ba, donostiko udalak dauke eta kalderero kuadrillak. Bueno, ba, guri iruitzen tegu, guzti hau injusta dela eta honekin bukatzea beharrezkoa, ba, festaguna uspatu da edo ino inoimin ino ekin <gülüyor> gabe. Gainera gu geuke egiten dugu baitare festauta eta guatatzen geha gure sartu eta gure sekin, eta dugu inolako animalirik ematen, vamos, eh, posible dela, vamos dela bat ere zaila, oda, zarata berdinberdine egiten dugula eta, bai, bai bueno, zaratak ailegi bat zutan baitare eh? <risa> baino nori ya, baino, bueno festako kontua da, eta festo horrela delako baino, baino, baina oda, ez eh, horaztoak eta gurdiaarekin tola, eramatea deseramatea, bai, ez dakit horeretako kasue, ez ezagutin horeretako kasue eh, baino idonostin Oindik ere ba gurdik tiraka eramateko ba animalik erabiltzen dute eta ba da, zerbait guztiz e, ez dana a bear ez mm -hmm. e, eta ta kospatualizateko ta bena kontu pasa hemen gutxe skoleke egiten dutena ez da ez da ez asto esen ez ez erabiltzen eta eta gero arratsaldean egiten den ere bai egiten dutela nikuz utzu vamos gustut ez e. bueno kezet Fagasko ba, poste naiz, haber donostiko kikasten duten eta urrengo urterako ite juzte joten. Ba, oso, no. Ba, bueno, ba, oie, kezan dira gaurko gaiak, urrengorako jarri dugu ya gai bat, eta seguro, ba, seguro, ba, gehiago ere, gehiago ere sortuko direla. Eta, ba, oixe, ba, emendikan azte pare batetan erosna, ba, ba, berriro, berriro hemen entzungo gara. Bale, bai, bai, bai, ba, ba, ba, primeran. Bale, ba, ba, mila esker gurekin ba. egoteatik. Venga, yo...